Una vegada més estem a través del disc, aquest espai en el qual els mateixos artistes ens parlen i ens porten el que són els seus pensaments sobre les seves cançons. Cançons, d'altra banda, magnífiques i precioses, com, per exemple, la que avui ens porta la cantant Garrotxina Clara Bonfill, des de l'altra cara de la l'Havanera. En el disc, recentment, vam escoltar la seva interpretació de la Lola Tabernera, però ja sabeu que a la Clara Bonfill li agrada canviar, girar el mitjó, buscar l'altra part, i donar los un toc. És realment magnífica. I ho fa amb aquesta avanera que vindrà a continuació i és que és una de les avaneres que podríem escoltar una i una altra vegada i ens preguntaríem què carai passa aquí. La Clara Bonfill ens portarà la segona part d'aquesta peça tan clàssica, Lola la tavernera. Avui ens conduirà al tango de la Lola. Però deixem que sigui ella mateixa qui ens en parli allò que dèiem de les dones eh, a les havaneres, que, que habitualment no tenim veu, som subjectes passius. Us heu parat mai a pensar? La Lola, la tavernera, que ha de ser una cubana amb molt de caràcter, si pogut parlar què hauria dit d'aquell pesat de la guitarra que li tirava els trastos cada vespre. Jo, per sort, eh, no només m'ho he pogut imaginar, sinó que ho he escrit i ho he convertit en un tango, el tango de la Lola. Escrit, la música és del mestre Antoni Mas i vam gaudir molt fent tàndem en aquesta composició que el que fa és empoderar la Lola, aquí la sentireu com explica que ella, vaja, com és ella? La sentiu, no? Teniu ganes d'escoltar-la? Doncs vinga, som-hi! A l'hora de sempre bra, i entra com un tigrà, aquell mariner amb busques barat, forgant la taverna com el gos que ensuma el rastre llebrer i els altres borràs junts, i riu a les gràcies. Com fan cada dia, ja hi tornem a ser. Quan vaig deixar Cuba per Banya-Calella, no m'imaginava tan vas pretendent. Tu toca la guitarra, mariner, que jo faré un trago d'aquest rom i mentre l'alcohol em puja el cap Somiaré que sóc lluny d'aquest món, descalça la platja, forrada d'estrelles, ballant cosa a cos amb l'amor del meu cor. Xisclant de plaer sota un bosc de palmeres, remenant al cul el so dels tambors. Tres notes Amb una guitarra Tronada com ell Cada vespre ve I ja em tira la canya I jo resignada Li faig el paper Molateta vella Ja tornem a ser -hi. Mulateta, posa'm un bon got de vi. Si sabés la planta que fa el meu mulato, no faria l'asa cantant per aquí. Tu toca la guitarra, mariner, que jo faré un trago d'aquest rom. I mentre l'alcohol em puja el cap, Somiaré que sóc lluny d'aquest món, descalça la platja, forrada d'estrelles, ballant cosa cosa amb l'amor del meu cor, xisclant de plaer sota un bosc de palmeres, remenant el cul, el so dels tambors. Sí, hem escoltat a la Clara Bonfill una vegada més amb aquest El Disc, el nostre programa en el qual els mateixos artistes ens parlen de les cançons. El tango de la Lola, des del seu àlbum L'altra cara de l'Havanera. Tot anem ben aviat presentant una altra cançó i potser un altre artista.